забезпечити населенню на захоплених ворогом територіях можливість чути голос України. А то й бачити телепередачі каналів з великої землі, звичайно тим, хто хотів чути і бачити, а не ховати голову в пісок кремлівської телепропаганди. Найкращим подарунком собі за останні півроку він вважав приємний факт, що на чверті окупованих територій ті передачі таки слухали. Сюдисущі соцмережі підтверджували це беззаперечно. Само собою його допомоги потребували інші фронтові потреби створення захищених локальних мереж, безпечного виходу в інтернет. Він встановлював і налагоджені міні АТС, ставив супутникові антени та й просто лагодив бійцям телефони, планшети, електронні книжки і плеєри. Його вважали цінним кадром і останнім часом викликали лиш за крайньої необхідності. Така необхідність виникла і тепер. Від міста Н його підібрали джипом, і години за три він уже був у першому місці призначення. Потрапив саме на обід, який парував у великому казані. Хлопці окопалися на озвищі терикону, і тому не дуже зважали на подинокі постріли, котрі лунали метрів за сімсот від їхньої висотки. «Тепер вдень гатять помалу», – пояснили йому. «Головне, починається вночі. Тому можна спокійно пообідати. Тим більше, що сьогодні у нас справжній плов. До того ж готує лікарка». Давно нам таке свято обіцяла. Герман одразу не помітив, що біля бліндажа стоїть замаскована сіткою швидка, на якій білою фарбою написано «стоматологічна допомога». Це видалося йому смішним. Ось до чого додумалися. Певно, скоро можна очікувати і на пересувні курси англійської мови разом із бібліотекою. Народ винахідливий і даремно часу не гає. Біля казана поралися дві жіночі постаті. Розімліли на сонці бійці, спостерігали за ними крізь сонцезахисні окуляри, хоча й удавали, що не дивляться в той бік. І від спокусливих ароматів, і від вигляду засмаглих литок, куховарки Женя, котра з діловим виглядом носилася до машини то за сіллю, то за зеленню. Взагалі-то справжній плов їдять руками, інструктувала згодом красива лікарка, накладаючи в полумиски розсипчастий рис, але зважаючи на обставини не раджу антисанітарія. Плов танув на очах і в роті, як і сонце, що поволі опускалося за терекон. Герман ще ніколи не їв такого смачного плову. При західні сині тіні поволі видовжувалися і робили степовий пейзаж імпресіоністичним, марсіанським, а обличчя людей – ніби виліпленими з червоної глини. Герман подумав, що захід сонця тут особливий. І його кольори особливі, не м'які, як це зазвичай буває у вечірньому серпанку, а різкі і фактурні, ніби накладені мастихіном. І вся земля, штучно вивернута зсередини воронками і траншеями, здається живою, рухомою, як поранений організм. І в цьому організмі так само є серце, нирки, печінка. Ну і коли вже на те пішло зуби, і все те потребує лікування, можливо, довшого за його, Германа, життя». Водій, лікарка та її напарниця зазбиралися в дорогу. За кілька годин тут почнеться гатилево. Якщо вчасно не поїдеш, застрягнеш у бліндажі до ранку. Проводжали весело, навіть з квітами, запелюженими польовими конваліями. Женя сміялася, встромляючи ніс до букета. Казала, що це перший її букет в житті, отриманий з рук чоловіків. На хвилинку відійшла вбік і із столиком Паганіні, стояла перед ним, розчервоніла, Посміювалася, прикриваючи долонькою, кивала. «Життя є життя!» – посміхнувся Герман, милуючись цією трохи лубочною картинкою побачення. От, певно, зароджується кохання. Можливо, найміцніше, адже виникло на передовій, на межі життя і смерті. Толік, ніякого озираючись, поцілував Женю в щоку та знітилася, побігла до машини, Озирнулася, підняла руку догори, кивнула, чи то прощаючись, чи обіцяючи те, про що шепотів Паганіні. «Жінки наші, найкращі в світі!» Штовхнув Германа в бік командир підрозділу, киваючи на клуби пилу з-під коліс швидкої. Власне, сказав він «баби», і як водиться, додав для зв'язки слів ще пару, котрі беззаперечно стосувалися тих,